أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين مقصد د سوره بقره بیان د چلورو مسلو اوله مسله اسبات د توحید دویمه مسله اسبات د رسالت دریمه مسله په د صورت کې jihad فی سبیل الله او تلورو مسله انفاق فی سبیل الله سوره په تلورو برخه کې تقسیم ده اوله برخه شامل آیاتونه ده په د اوله برخه کې اوله مسله اسبات د توحید بیانیږي یعنی د ثابتای الله ان شاء الله لکسم چې په ذات کې یو د رنگي صفات او کوم یو د الله په صفات او کوم بل شریک نشتا دویم دویم یو یو بیا دا دا بیا دا دی دیو دویم بارخه یوسل یونه وال یوسل شپگا ویه پوره ده په دې کې دویم مسله چې اثبات د رسالت د بی ینی بیانيږي یی نه دا مسله چې الله همیشه د پاره پیغمبران را لېګی دی د خلکو د خیر او د خلکو د اصلاح لپاره او دا غی نه اخیری پیغمبر نبی علی سلام دغه سلسله پغه ختمه ده دا پر ری دویمه برخه کې داغه مسأله ثابتې ای دریمه مسأله یو سلوواوی نه والا 235 240 دا پاګه کې دریمه مسأله jihad فی سبیل الله بیانېږي چې توحید او رسالت د لپاره په بدني قرباني ورکه او څلورمه برخه 200 290 تر اخیره پورې دا پدی کې انفاک فی سبیل الله مسأله بیانېږي چې د الله د توحید د او د رسالت د لپاره مالی قرباني ورکه بیا داولسا چې س تونونه ده په دری او باابونوې تقسیم ده اول باب ده ده شو اول ده بیان شوی شل تونو کې په د اول باب کې بیانو د درې و ډلو هغه درې ډلی چې مخکې سر فاتحه کې بیان شوي مختصر اولو پ تونو کې د ممنانو بیانو پ فتونونه بیان کړ حکم د دنیا او حکم د خیرې ورته بیان کو دو آیاتونو کې شپغم او هم کې د م... منکرینو بیانو دوه صفاتونه حکم د دنیا او حکم د آخرت بیان کړو بیا نه آیاتونو کې اتم نواله تر شپاسمه پورې د تقریبا نه آیاتونو دی په دې نه آیاتونو کې درې مډل بیان کړي د منافقانو لصفاتونه او حکم د دنیا او حکم د آخرت چې دنیا کې دا حکم د آخرت کې دا حکم دي او آخري څلور آیاتونو کې دوه آیاتونو کې مثال د وبو د وره د دو پاره منکرینو او دواياتونو دو کې د وبو مثال د د منافقانو بیا پرونی سبق کې دویمم دویم باب شروع شو لري آیت نمبر 27 تر آیت نمبر 90 ترشه ما پورې آیت نمبر 27 تر نه ترشه ما پور پدې کې عام خطاب د ټول انسانانو ته او خطاب کې مضمون دا ده چې او بو دو ربکم عبادت د یو رب کوي عبادت کې خپل رب یو ومني په عبادت کې الله سره بل مشرکوي عبادت کې منه د خدای توب دا عبادت کې تم د خدای توب دا عبادت کې ير د خدای توب دا عبادت کې نظر نیاز ده عبادت کې سجده کول دي عبادت کې خیرات صدقه ټول عبادات کولی فعلی مالی بدنی دا ټول عبادت به یو الله لکه د د سینا چې د عبادت الله عالم کئ او بل لم کئ لکه مشرکان چاوی تم د خدای توب د الله نم کئ خو تم د خدای توب د بابانم کئ اماغه ته چې د خدای توب تم ده هغه بابانم کئ هغه سي تم کئ هغه سي یرا چا غیره د خدای توب یرا ده هغه یاره چې د خدای توب یاره د ها هغهسې یاره بلکل د بابان کوي او هغه مینه چ هغه د خدای تووب می نه ده امااغسې مینه د بابا سره کوي نظر نیازاضې کوي سجدې ته کوي توافونه تننی او نورم ډ کو رسونه وااجونه کوي په کبرونو سره دا ټ د ټو لای ک او الله دا کتاب د مضمون دی او بله پهون خبر کې فرون سب کې خبره یور شوی وه باب د روستنی باب سره ربطتی شئ زکه مخکی باب کې اول باب کې بیان دریو ډلو دي او دلته داوره توحید راوړه اصل داوا چې دي داوی د دا پر الله ټول پیغمبران را لګی دي ټول کتابون الله په دي داوره لګی دي چې خلکو ته دا وایي چې الله په عبادت کې یو مننه کتابونه ټول په دي مسله لګل شي وي دي پیغمبران په دي مسله لگل شي وي دي نو مخکی بیان دریو ډلو او وسه دا داوره توحید بیان کړاوله رب ته تشریده اول باب او دویم باب نو رب ته مخی تمحیدو تمحید دا محاد نده محاد ویلی کی گی... اصل که محاد ویلی کی گی زانگو تا لیکن دا قرآن پاستیرا که محاد ویلی کی گی خلا اغتا اینی اغاول کچی یو چو لند خبری کی گی دیو چیش بارکی یو لارا چکلاوی گی او چیش لا اولا سنہ لارا چکلاوی گی چیش تا یعنی توحید اصل مقصد دیکھا کنا دا قرآن یعنی دا اصل بنیادی مقصد چیش رہ توحید دا اللہ والے دا اللہ عبادت کول وال دا ٹھول دا رنگ پیغمبرانو اصل مقصد اصل اغسی شرہ مقصد دا اللہ عبادت او دا انسان دا پیدایش اصل مقصد چیش رہ عبادت قرآن بھی وما خلقت الجن والعنس اللہ لیا ماندي پیداکړي جنا ته انسانان مگر دا پځما عبادتو کې وداد ټولو پیغمبرانو او کتابونو د انسانانو د اصل مقصد د ژوندګي امدار دي چمکه د الله عبادت وکاو او د الله په عبادت کې بیا د الله هر خبر منل دا د الله عبادت ده د الله هر امر پزې کول دا د الله عبادت ده او هر اغشینه ځان ساتل چې علامه طويل ځانته و ساتي دا د الله عبادت ده په دې کې مونږ دې په کې ټول شونه راغله نو د درې وډلو د پ د درې وډلو نپاس د توحید مسالې زکراوړه چا لا وی چې د کلت توحید بیان د غدری ډلې په تړاوې کلچ ته اصل مقصد بیانې د ژوندګې ودایاساته چې د غدری ډلې بخامه خایي داسې نشي کېدل چې د توحید بیانې حق مسله بیانې او همیشه د یو ډلې اقړه له کومو چې تمنې داسې نشي کېدلې تا په جوړيږي خامخوا د غ نو تا ته اولې دغ درې ډلی وښې او ډ ته و خو چې او ډله به دا داسېفتتوندي هو کمی د دنیا دا او د خې دا دی دوایه مډ د ته وخله او دری مډن د ته و خو دله او بیا د هغې ډلی د پاارې مثون هم د ته بیان کړه اوس غه اصل مضبون را وړو چې دغ درې ډ کوم ټایم کې جوړیږ چې دا مضبون نه کله توهید نه بیان شوی د در خو جوړږي ټول ملګري که ټول سره ملګری ټول خلکې ټول مسلمانان دي خو چې کړه دغه مزبون بیان ک چې الله په عبادت کې یو منې نظر نیاز د یو الله وکې غایبانه आवाज یو الله نه وک الله تکوي تم دخ دیتو من دخ دیتو یو دخ دیتو یو د الله نه وک ته چې دا مسله بیان ک د غدری ډله ته جوړي یوړل باغی چابسته ملګری مؤمنان به یوړل باغی چاغه بزی دیانی انادیان به حق پټي او درې مړل باغی چاغه او کی وو نور مرزونی نه وستا دوستانی او نه وستا دښمنانی بلکې چې وسه دوش مخني بس رکی دوستی بس رنکی د پدی وجه باندې د اول باپسی دغه باب راوړو چو بودو ربکم نو ذکر دا دغه داوه بیان شو نو په دې داوه باندې 15 دلایل عقلیه الله بیان کړو یو دلیل بیان کو چې خلقکم تاسو می پیدا کړی د الله عبادت زکه وکې تاسو می پیدا کړی نو کته بلچا پیدا کړي کته ته چې د عبادت کې هغه کار څوک دی هغه پیغمبر دی کولي د کمر د کجوند دی د بوت ته ک قبر دی کوونه د کلمر د کس بوغمه د کار څوک جن دی کملایقه دی کار څوک دی ته چې وته غایبانه आवाज کې عبادت شو ته چې تم د تو مين د خپل تو بیا د خپل تو په کې عبادت tekan دا ټول او ته چې عبادت دبل ک ايته پیدا کړي چې ته عبادت کې دلیل شو دویم دلیل و الذین من قبلكم حركسان پیدا کړی استاس نو مخکیو استا پلار چا پیدا کړی الله استا نیکو چا پیدا کړی الله تچی د عبادت کې د بابا دا چا پیدا کړی الله تچی د کوم پیغمبر عبادت کې پیغمبر د خدای تو رسول یا عیسی علی السلام عیسی دی یا یهودیانو وزیر علی رسول دی یا مونږ نبی علی رسول دی مونږ می وړلشت چې پیغمبر اسلام د خدای تو پر درجه تا چا رسول دا چا پیدا کړی دا پیغمبر په خپل الله پیدا کړې دا دویم دلیل شو او دریم دلیل الزی جعللکم الارض فراشا الله عبادت زکوکای یو الله عبادت زکوک چې هغه زما ته فرش ګرځولي دا ته چې د عبادت کې ای زما کې فرش ګرځولي دا ته چې نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه و جتو ویچه الا نه بغیر بل چا د اسمان چتنه د غر زوله نو به د بل چ عبادت ورکه وان زله من سماي ایمان پنجم دلیل چې باران راوري پاغیسره مونږ مونږتا میویر او باسي خور از مونږ د پر رزق راو باسي ورته باران ونشی و ته کاه دي کانه کاه سالي وچ کالي و چې باران نو بیا لګه اغي پوه شویم نو دا پنجم دلیل چې رځک تایا پر سو په هغه کوي رزق موارد څوک دے الله نو چې ته یې رزق موارد مله الله دے نو به مي... عبادت ونه کړې بل چا نو کې د ټولو دلایل او سماره بیان کړم سماره مې ته ویلې گی مې مطلب نتیجه اصل سماره چې خو مې وی کنه دا ونی اصل نتیجه غ مې وی نور پانی ماړي او ډکی ملک به پکاری کې خو اصل شی چې پکاری غ مې وی نو د ټولو دلایل او و و سماره بیانې د دلایل چې فلا تجعلوا لله اندادا نو مگر زوي چې هر کله خالق د خالق دی الله د ستا او ساده مشرانو زسبه که د فرش ګرځولی الله اسمان چت ګرځولی الله باران الله ر اوری رزق تعالی پیدا کئ تو فل تجل الله هندادا نو پیدا الله صفاتونه کی بل چا لمثلک ميرکوا د الله غوند صفاته بل چا کی مومنا چا صفات د الله د صفات د پیغمبر بمی د صفات د ولی می د صفات با دا بابا می د الله یذما مق... صفات بل چا لم بیانوا وانتم تعلمون اوس ننی آیت نمبر درویشتم کې پدی آیت کې چلور خبری کوي پدی آیت کې څرور خبری کوي اوله خبر پدی آیت کې کوي اسبات در رسالت اوله خبر پدی آیت کې دا اسبات در رسالت د پیغمبر علی السلام پیغمبري ثابتي چې دا پیغمبر دی دا, دا مادر لګله دا ځنه لګیانه ده دلته یو سوال پیدا کیږي چې اسبات د رسالته په اړه خوانه برخه ده دوه برخه اسبات د رسالته ده نه سوال پیدا کیږي چې اسبات د رسالته کوم مضمون ده د لپاره خوانه ویسته ده په دې کې دوه ویسته ده د دې کې دا, دا, دا, دا. دا اسبات اصل کې په دې ځای کې اسبات د رسالته راوړو د دې لپاره چې لزومیت ته اشاره کوي چہ توحید او رسالت ثنا په خپل میں سک ملوم دي دی. په دیو د اسبات اس د رسالت کوم برخه ده اغه ک توحید هم راوړي ک توحید مسالان بیانې اسبات د رسالت هم او اسبات د توحید هم بیانې او په اسبات د توحید کې په دی اوله برخه کې اسبات د توحید هم بیانې او اسبات د رسالت هم بیانې دا دي ته اشاره کوي چې دا دواړه مسلې لازم او ملزومي دي ورته بازي مسلې جوړي جوړي دي په کې لکه ګوره توحید او رسالت دا لازم او ملزم دي که سره توحید منی پیغمبري نه منی د نبي عليه السلام د موسى په زمانه کې چا د موسى عليه نه منله د عيسى زمانه کې د عيسى عليه السلام او څوغه د نبي استن پیغمبري بو منی د پیغمبر استن پیغمبري نه منی نو د توحید د لګه نه وير کئ کدی د هرڅه چې موار الله ده بل تک زموار نشته لري نه کئ خو پیغمبر د پیغمبر پیغمبري نه منی نو د توحید دا ګټن وير کوي اېدا دا ایمان کامل نه ده دا بیام م د ایمان دائره نه بهر ده دا یو ګره کله کله قران اخرت سره یو ځای راوړي با زینې کې قران او اخرت سره یو ځای کی څه مطلب کې اوسړه قران لولي قران وې او په اخرت یقین نشته بله قران لوستر بدل څه خير وکي بقران لوستر خاصل دیده چې ته اخرت مې کېنو لور قران ورته الله قران ته راکښ چې اصل ګور اخرت ده کار اخرت ده فاروکا ځان تکلیف خواري اخرت ده پاتې راک قران خو ته راکا کې دي, دا دا دي, دي نو جته قران لولي وته ذهن دی اخرت ده پر بیا مغه دنیا کې بیا مغه دنیا په کارونو کې لګيای نو تاره ده قران لوستر خير نه درګي یا کتا اخیاد منی قرآن نه ولې لکه د مسلمانان اخرت خمنی چې ولای ورځ به الله ته وړاندې کیږي کوم حساب کتاب یې ورکوما او چې پورتنه وکي قرآن ولې نه ځکه را ټیم نشته یا را وخت نشته نو چې اخرت منی او قرآن نه کینی نو د اخرت منی ته لا څه ګټه ځکه ته الله د احکام خو نه خبره الله تعالی ته د قرآن د کوله عبادت ته ا بعد تو دی چې دیېته هغه خبرو نه خبرې کې چې تا ته الله وي دا وک دا او دامه کوه او بعد خو هم دیله چې د الله بندگی وکې او بندې ته مطلبه چې مالک نوکر ټایم کې نوکري د مال هغه نوکر د مالک هره خبره مننی چې نوکرې خبره نه مې مالک کې شوړي مالکې ځان نه شوړي بیخی سره خپل نوکر نہ دانچے یو یو نوکر بھائی ابد مالک خبر نہ منی مالک بھی ایجاد زمانو کر دے خیر دے تنخواہ مفت کی ور گئی نو کتا اللہ بندگی کینو اللہ بندگی مطلب دار چ تب اللہ را خبر منی تدا اللہ نوکر یو قسم غلام دے اللہ بندے دے اللہ تب ہر خبر اللہ منی اللہ ہر خبر پر تش کی دی قرآن کی دی وچ قرآن تکین نے اخرت تو اے چ اخرت منا اخرت منما کلا کلا منزور زکات دا مون زکات په قران کې دا ټکی واه واکیمه صلات او زکات دا به هميشه قران کې اوزی مونږه زکات ورکوي مونږه زکات ورکړه څه مطلب کې وسړی مونږ کوي لکه مولا سیو مولا سیو مونږ خټهټ کوي پینځه وخت جمع ورکوي لیکن زکات نوي ورکوي تاسو کله وردلې کومه زکات ورکړي الا ماشاءالله چې طيبه وي نیمه لیکن اکثره مولا زکات مولا زکات خوري مولا وی زکات ز زکات ځای مال راکاي حالکه هغه حقدار ني اغه و انار کټګری کې نه چې هغه منځه اغله ت زکات او هغه مالدار نه مولا نه ور کوي او هموز کوي او پیر چې پیر پیران هغه هموز نه کوي خو زکات ور کوي پیران اکثر وګوره زکات و ور کوي هموز نه کوي ز کامل ما ما او ز دائم او ز غيما په وشې امریدانه وي زموږ پیر کامل دي دته الله ویلي دی دنیا کې چې بس تنور منز منز مکا وته بس بخله پوښښ نو زکات د منځو زکات یو ځای راوړو چې نه دواړه وکي دا نه چې منځ کې زکات نوي ورکه یا زکات ورکه منځ نه کې دواړه یو ځای کې زکات مو ورکه اموز بم کې خزانه مسلمان وي پوښښ کله کله جهاد او انفاک یو ځای راوړي قران کې به تاسو دا خبره وګورئ ان شاء الله جهاد او انفاک بدلې قرباني ورکول او مالی قرباني ورکول دا دواړه دا دواړه مسالې یو ځای راوړي لکه دی د کې اخر کې دا دواړه مسالې یو ځای دي سوره ال کې یو دي او په آنف انفال کې سورته په ټولو سورته کې تقریبا دا دوه مسلې وزې دي چې جهاد بياني انفاق انفاک به خامخ بياني کې ولي چې د دوه مسلې پر باندې کې لازم او ملزومي دي که سره جهاد کې بدني قرباني ورکي خمالي قرباني نه ورکي لکه ځم مجاهدين هغه خو بدني قرباني لپاره تیاری ځننه خو وخه وخه کړه خمالي قرباني مال د بل نه مال د بل لاسته وله ترکه مال نه خپل مال نه لګي پوښه نو او بعض خلک مال لګ خډی مال لګي لکه مال دا راجی یابان خو جهاد نه کوي جهات لته یانيوي نه دا لازم و دواړه بهکې دانا چې یو کې او بل نه کوې پهی وچ په دیز ک ګوره اسبات د رسالت دا مسله را وړه په حیص د اسبات د توحید کې دا مضبون دا باب چې کوونه د ایسهه دا ه تونونه پهدي کې توحید بهنیږي لکن دلته مسله راړه د رسالت ته حالا کې رسالت دپار انله برخواوه دا د دې لپاره چې وردا دوه مسلې داسر جداونه ګړي دا, دا, دا, جدا دا خپل ميزي ور لازم مملزوم ملزوم دي نو په دې آيات کې په نمبر درويشتم کې یو مسله بيانيږي د اسبات د رسالت د پیغمبر اسلام پیغمبري الله ثابتي چې دا سړی زمو پیغمبر دی او دا زمو پیغمبر اومنه یو دوه مسله خبر په دې صورت کې کی کیږي کی؟ صداقت د قرآن دوه خبر په دې صورت کې بيانيږي صداقت ینه د قران رښتینواله ثابتې په آیت کې شدازما کتاب دی دا د یو بنده کتاب نه دی ورکه دا زما کتاب دی مادر در لګلې در دغه خبره په دې آیت کې کوي دلیل وحي موږ غواړو په اصول کې ویلو چې کله داوا ذکر کې الله نو په څلورو کیسو د دلایل سره غوا داوا الله ثابتې یو دلایل عقلیه یو دلایل نقلیه یو دلایل وحیه عقلی نقلی وہی عقلی دلیل لکه د امخ کې کوم 15 د لایل بیان شو خلقکم والذین من قبلکم وللذی جعل لكم الارض فراشا وسماء بنا و انزل من السماء ماء فخرج به من الثمرات رزق لكم دا دلیل عقلی دی کته یو عاقل انسان پوښتنه وکي چې دچا پیدا کړي صبوی که هندو یک سیکی کارچوکی کئسای که یهودی کوم مسلمان یا به څه جواب یې څه چې الله الله پیدا کړي ما کته ورته وستا مشرانچا پپ پیداکړې څه ووی چې الله کته ورته آزمم کچا پیدا کړې څه ووی الله د اسمانچا کړه پیدا کړې ووی الله بغیر د ملحدونو ملحدین مونځه آو ته نیو باسو آو کته ورته وې چې د باران څوکوري د رزق څوک وير کئ ووی الله ځکه عاقل دا وې عقلمن انسان عقلمن انسان په دې پوهیږي چې انسان دا, دا تخلیک نشي کولې د انسان د وسنه بهر کار ده خوښ دي د دې لیکي چا کلی تسلیمي او د دلیل نقلی چې ته نه کولایو مساله ثابت کړې چې وګوره دا مساله په تورات کې شوې ده دا مساله په زبور کې شوې ده دا مساله عيسى اسلام بیان کړي موسی اسلام بیان کړي نوح اسلام بیان کړي حضرت اسلام بیان بینک... نو ته نه کولایو شي ثابت وي دي ته لکیک دلیل نقلی او د ریلی وحي چې په خپل حکم کوي اغه ته لکیک دلیل وحي چې الله په یوشي باندې په خپل حکم کوي الله په خپل د یوشي تصدیق کوي الله په خپل یو خبره کوي چې دا خبره ده سيده الله په خپل مهر لګي دي ته ولکي دليله وحي نو په آیت آيت کې درې خبر دليله وحي بیانې په توحيد باندې ترې خبر شوي څلورمه خبر په دې صورت کې کی کیږي مطالبه د دلیل د دلیل مطالبه کوي الله چې وستاسو مشرکا تچی بل د بل عبادت کوي او بل نه تمامينه يره د خدي توب کی. نوسته په ی خپل کار باندې دلیل راوړه تچی د بل عبادت کینو ته دلیل وسړه راوړه ما خو دلیل د بیان کو کنه چې زه د الله په عبادت زکه چې زه پیدا کړې ما زموږه پیدا کړې دي زمکه فرش ګرځولې ده اسمان چټ پیدا کړې ده ا باران راوري رزق درته وباسي زکه دغه عبادت کو ما خو دلیل لا شو تاسو ته دلیل ده تچی د بل عبادت کې تجه بل نظر نه یاس کبل تمامینه یره د خدای توپ ک تاسو ته درې لراوړه درې لران دا تلور خبر په دیو آیت کې بیانېږي اوس ګوره خان وان کنتم فی ریبن او کچ ری تاسو په شک کې وان کنتم او کچ ری تاسو فی په شک کې مما نو اول اثبات در حالت مما د هغه چانا د هغه پیغمبرنا نزلنا چې مونږه علی ګره د مما د ودا کتاب کی اشاره وشو پمیمه کی اشاره وشو صداقت د ته ادا کتاب ده نزلنا علی ابدنا چې را لګل پ خپل بنده باندې ود ا ممه کی اشاره قران ته وشو چې دا قران چار لګل مار لګل ا ایو خبره صداقت د قران او علا عبدنا پ خپل بندبانې پدې ځکه اثبات د رسالت شو د پیغمبر اسلام پیغمبري صاحب ته کړه چې دا زم ما بندر نبی اسلام یاد کوچ دا قران ما پ خپل باندل لګل یہ نبی علیہ السلام زنه خبرې نه کوي دره دا قران ما وير کړي ده دا پیغمبري ما وير کړي ده دې چې دا کوم خبرې کوي دا ځان نه لګیا دا خبرې زو ته ویمه چوک خلکو ته دا او ته زویمه چوک خلکو ته بیان کا نو اثبات د رسالت مو شو او او دلیل واهې ګورا وين کنتم فی ربن او کوچریت تاسو په شک مم ما مم اول اشاره قران لور اوله او دوی معنی کی به اشاره د مسالې لشی او بودور بکم ته مم ما دا هغه مسالینا کته سو په شک کې دا هغه مسئله نهزلنا چې موږ علی ګری علی عبد نه په خپل بندبان دي دا حکومت مسئله چې مخکې بیان شو چې او بو دو ربکم عبادت کې یو من خپل رب دا مسئله ته کته پدی کې شک کې چې نازده یو والله با څنګه کومه با بابا کومه زمو مشرانو کړي پلانکی کړي پلانکی کړي نو کې پدی کې ته شک کې الله دا خو ما درلګري دا مسئله دا خو ما وی دی خپل بندل چې دا مسر خلکو له بیان کا د بل عبادت مکوې زه ما يب د تجې شو الله چې خپل خبرو کړو چې شو دلیل وحي دا, دا درې خبرې په دې صورت کې بیان شې په یو جمله کې او فاتو بسورهن دا وس مطالبه د دلیل ده فاتو صورت مراد له کوي صورت په یو دلیل باندې دا صورت مراد دلیل ده هغه وجه دا وجدا ده بصورتنا اے کاپي سمکه دا اصل دی کړه چې تاسو تر کومه قسمږي کیدغه غوښم دی کلکا و نه دی ښا خلکو وې دینه مراد ده د قران غو نه او د قران د صورت نه موږ را پدې ځکه د قران صرف عرب دی کاجمه دی عرب او عجم دواړو دی که چې عرب خوندي ته قران نو کچیرتا صرف عرب مخاطب و نه قران مزدا د خبره صحیح و یو فصیح ثوره راوړي قران د فصیح کتاب ده کنه یی غره یو ای آیت کتون ډیره خبري دي کلهش نور خبر هم تن انسان ثابت کی خو مونږ ته تلو خبره اغست دي کی به نور خبري په دې یو آیت کې تلو خبره خو مونږ صرف ویل وسه دا او دا او دا او دا دګه به نورم پسونو خبره کوي کښړې سوچ به کې او کې او کې او کې کی نه وتا پسونو خبره نور روباسلې شي د دې یو آیت نه دا د قران غفصاحت ته اشاره ده بلاغت ته اشاره ده خو شه نه باځ خلک دې نه مراد دارې چې ته د قران غو نه فصیح یو صورت راوړه د قران نډیر جوور یو صورت راوړه او بلیغ یو صورت راوړه نو موږ ځا دموک دا دعوه چې وا مطالبه عربو نه خو لیکن دا اجمو نه ده اج اعظم خپاره به پوئګیننو هغه به دا قرآن داره په پاره به کې د قرآن غو ته فصیح او بلیغ یو سرت وسنګ راوړل لکه ګوره مثال خبره ته مثال څو په خبره پوښی ده ماشوم ده د ماشوم ته زېما چې دا یو کیلو خلتر جیګه ده د مطالبه می سیده زکه د ماشوم به یو, خ... یو کیلو خلته به جیګه کی دونه وشتره هو کدی ماشوم ده زویمه چې دا دوه منو بوجهره ده جیګه د مطالبه مسید ده ماشوم نه مطالبه وی بلڅ کوی چې دا مطالبه د ماشوم غلطه ده دا ماشوم دی دا دوه منه بوت څنګه او چته ویشي و دې چې قدرت اشاره فصاحت او بلاغت توي قدرت اشاره فصاحت او بلاغت توي نو عرب او تغصیدا کو اجم خو پاربې نه نو بیا فصاحت او بلاغت خو ډېر لری خبر ده اجم خو پاربې نه پويګي نو هغه فصيحه یو صورت کوم جنراودي او ګورا په دی دنیا کې په بلاغت او فصاحت کې ډېر تکړه تکړه خلک تیر شوی دي خان اجمو کې اوس ګورا ب اکبر باچا سره یو ما مت وګښې خان چې لاره شي بچنی مو پیدا کوي بلې ټنو ولاګي او کې نه اکبر باچا چې اول کې دغه گمرا شوی واخره کې کنا اکبر باچ دین اکبرې پیدا کردین دین چاغه هنندانو پول داان سر ی کړي وو نو اکبر باچه چې د اول کې یو خ علییم سرهوو کله چې د باچوو دی چې کله ی هدو د چې کله باچه شو د دګې خله غ خلک پور نه نه ته دی بسغکو یو عالیمو فیزی نوېږي فیزی د د پلاره مبارک د دوړه پلار اوډټپ آالمانو پاغه زماه کې لکنن کاې د د باچه در بار ته ووررسې د دوړه غرق شو دوړه عالمان ته به شو زکه به دغه خبرې کړي دي چې کوپر او شیر کلار وباسلیدا کوپر ته خبره کړې ده په شې دبالو دغه د وجنه د اقتدار د وجنه نو هندوارو چې د فیزیله د فیزی دغه هغه سړی و چې فیزیله ان پیسیو ورکه دولت چې ته د اکبر باچا سړي نسدي او د اکبر باچا ته نډر متاثر ده تازه خبر مني د ماته حکم جاری کا چې په هندستان کې بغوانه لاله و او د فیزی چې د کنده تفسیر لیکلې تفسیر بنو قطه تفسیر دریجله تفسیر دیخا تا... او تفسیر بنوقت مطلب هاغه تفسیر چاغي کې د نقطو ولا ټکی نه دی استعمال کړي لکه جیم کې نقطه دا کنه په کینه را استعمال کړي لکه بی بی نه دی استعمال کړي لکه تی تینه دی استعمال کړي لکه سی سی نه دی استعمال کړي ته اس سوچ کوو د دیلملا ته دا اوس هغه بلاغت او فصاحت ته سوچ کوه الف استعمال کړي د ال استعمال کړي زالې نه استعمال کړي راي استعمال کړي سين استعمال کړي شين نه استعمال سوات استعمال کړي دوا ته نه استعمال کړي توي استعمال کړي دوا ته نه استعمال کړي اکر نه مونې دا خو تداد تفسیر په دنیا کې شتا تفسیر به نوکات نوکات مطلب ان هاغه تفسیر چا کې نقطې نشتا نقطو ال عرب کې نشټه لري لوراته دا د غزېلیک لري دا بادشاہ اکبر بچر شډر نزدېو د پیسې ور کړ خړ دولتونه وير کړه او د ته ویچ ته په بادشاہ باندې یو قانون جاری ک چې په هندستان کې د غوا په اړه لولونه پابندشي د ویخه نور زل اکبر بادشاہ ودو د چیرې چې چی ګل اکبر بادشاہ راپاس ودو نو د تا ویتا ته حاتف یو आवाज کړي داغه وتوی فیضی وتوی حاتف ویل کیږي غایبانه आवाज ته یعنی وې ته شویل دا ته وې شویل بادشاہ ودو اربه کی موبائل تم ہاتف فیذ کدی کہ آواز راضی کنا سڑے نہیں آواز راضی عربی کی موبائل تم ہاتف فی لے کی وتا ہاتف آواز کڑے خو تی وی دی وی ہاتف رتا بشر لا تزبہ البکر فان تزبہ البکر فما واکم السقر اور گرا یو امس ردا دٹا تو ہے و چوی الفاز دی یا ای بشر لا تزبہ البکر فان تزبہ البکر فما واکم السقر قران غون الفاظ خاري کنه او معنی شیره چې او انسان غو مال لوا ک غو لاله کړه ته جهنم شي باچوي چې خا فرمان صادر کو چې غو لاله بند خوښه فضلتا صورت نو رات دانه چې ته د قران غونې صورت راوړه قران غونې صورت خوب اسانه کړی اوسم اوس پري دور کې یو هندو دې پندیت ته هندستان کې اګه ژوندې به قاعده په یوټیوب کې ته یوټیوب کې کړه انوم اګه چې کا ته یوټیوب کې ویل کین هغه د جوړي چې د قران بالکل د هغه د قران دغه مطالبه چې کوم دا, دا, دا غوړي شند کی چې ګوره قران وی زم ما د قران غو نه الفاظ راوړي ما هغه قران غو نه الفاظ راوړي دي حالکه هغه چې تو ګوره یو شړې چې په قران باندې چې دا څه پزول لګیا دي هغه الفاظ د نه دي لیکن لګیا ده دلته اصل کې صورت نمبر د فاتو بي صورتن راتلو کې په دلیل باندې دله صورت نه دلیل دی اصل کې چې کومه د عبادت کې د غیر الله تد په خپل کار باندې دلیل پیش کا تد په خپل کار باندې دلیل راوړ چې زدا بل عبادت زکه کومه چې ما ساده دلیل دی ما ته الله وی دي ما ته کوم پیغمبر لره لګلو کوم کتاب لره لګلو کتاب کې ته وی چې بل عبادت وکا پنکه د اتاره پلانکه غنجبخش دی پلانکه خو سي اعظم دی پلانکه د ستګیر دی پلانکه پلانکه دی پلانکه پلانکه دی دلیل پېښ ما خو دلیل وړاندې کو کړه پنځه دلیل وړاندې کړه تم د وړاند کا دلته دونځ کوم معه وکړه فاتو صورتې نه را تللو دلیل باندې من ممثل دی پشان دې قرآ باندېقرآې چررکم د لایل چې بیاې په تو باندې تم دغسې دیل وړاندې که نه خپه داخوا باند ګوره په نور ضوکمه الله دا خبره کوي وره لګه صورت دی لکمان وګورې اول کې پهته کې مطالبه کوي دلا لو ښه سلام سي پارا کې دې ويشتمه ده کې سلام سي پارا کې ده اا سورته لوكمان يويشتمه کې ده آیت نمبر دې لسم او لسم مطالبه دلیل دليل التم ده خبرې مکوې آيات نمبر لسم نهم او لسم او ولسم اولا اولا ایتونه دی سوره لقمان یوشتمه سپارا خلق سماوات بغیر امادنه پیدا کړی دی الله اسمانونه بغیر دستنو ترونه چتویني دی اسمان لره وال قافل ارض رواسيا او يخدي الله پرزمکه کې غړغړ غرونه انتميدا بكم چ جړکونه وي پتاه سو باندې د غرونه ز کوي خې خی... غرونه نه وي نو پرزمکه و ہمیشہ دل زلبي و بس من كل داب او خارکړي الله فيها کې من كل داب دار نه دکند دلیل دي دا کوم دا کوم کیساندلایل دي اکلیه دا دليله اکلیه دي ښا دا هر څه دا هر عقل د دا الله کړی دا کارونه وانزلنا من السماء اور اورو مونږ د اسمانه ما انوب فهمتنا فيها نظر غنو مونږ فيها په دې وبوسره افيها پرزمکه ک منکل لذوجن کریم دا هر قسمه تازه دا هر قسمه بوټي تازه تازه هذا <حا>, خلق الله دا پیدایش د الله دی زدا الله عبادت زک کوما ز الله تنظرنی نیاز زک کوما ز الله تغایبانه ز الله نه غایبا ز الله تغایبانه اوازک کوما چې اسمانه پیدا کړي بيستنو زدا الله عبادت زک کوما چې زمکه کې غړ غور نه خېدی زدا الله عبادت زک کوما چې په زمکه کې جاندار پیدا کړی دي زه د الله عبادت کوما چې اسمان باران راوري زرغونی پیدا کړی ځکه زه پیدا آه... د الله عبادت کوما ها دا خلق الله دا پیدایش د دی ما نفرونی نو ما توخا چې ما خلق تو دا خلق تو توشه پیدا کړی دا کسانو من دوني چې بيد الله ندي ته چې الله نه بغیر بل رحمت کې هغه پیدا کړی تو سو خوځه ما خو دل پر کوځه الله لکه عبادت کوما الله لاواز کوما نظر نیاز کوما نو الله پیدا کړي اسمه پیدا کړي باران راوري دا کی دا کی کچی د هغه بعد کې وتو خایا فارون دا مطالبه شو د دلیل نو فارونی نو خایا متا چې مازا خلق کلذینا چې پیدا کړي هغه کسانو میندوني چې بيد الله نه دې پیر وواصه پیدا کړي لویز وانصه پیدا کړي پیغمبر اسل په انسانو کې لو انسان دی پیغمبر دی لیکن هغه پیدا کړي دي ځینی پیدا کړي بل بل زال منافق زالم مبینا بلکې ظالمانو په ګمرايخ کارا کېږي ګمرا دي دلیل ورسره نو یې ستوري بل عبادت کوي دارنګه سوره فاتح غوري لګا دویشتہ مسیح پارا کی صورت فاطر آیت نمبر چلویخ تے آیت نمبر چلویخ دویشتہ مسیح پارا صورت فاطر آیت نمبر چلویخ آیت نمبر چلویخ, آیت نمبر چلویخ کول ورته واره خبر را کمال شرکا وکومه د صدران استادو تاسو چې کوم صدران ګرځولې الله سره د خبر را راکې مالا الزی ندا کسانو تدعون من دون الله چې تاسو رحمت کوي بيد الله نه تاسو یا لی مدد یا رسول الله مدد او یا پیر بابا مدد نو مالا خبر را راکې چې ارونی وخایماته ماذا خلقو من دی چې پیدا کړی د زبکینه چې پیدا کړی ته چوي یا لی مدد چې پیدا کړی چې ته وت یا لی مدد وي ته چوي یا رسول الله چې پیدا کړی دي ماذا خلق خلقو من الاردی چې پیدا کړی د زمکینه تخلیق کړه دې چې ته وې تخلیک نه دې کړنه به دې لایق څنګه شو ام لاهم شرکون فی سماواته آیه 2 لبرخه د پاسوانونو کې چې برخه شته چې اختیار شته چې وې دولا الله اختیار ور کړی ده کوم اختیار لري د بچو اختیار لري چلی چاله ویر کیچانه والی د مال دولت اختیار لري چې چا له ویر کې چانه والی د عزت او د ذلت اختیار لري چې چا له ویر کې چانه والی عام لهم شرک فی السماواته آی د ویل برخه د پاسمانونو کې ام اتیناو یا ورکه موږ دوی تاسو یو کتاب فهما نو دوی علا بینتن په دلیل باندې د مین هو دغه کتاب نه کوم کتاب در لګره چای چې ما وی لوې ځوان بزی مواری کوم کتاب میتر لګره چای چې ما وی چیر بابا بزی مواری کوم کتاب میتر لګره چای چې ما وی علی رضا له مواری کوم کتابدل ل چای که ماویللی چې خپل بابا بعض مواري بل بابا بعض مواري بل ان دون نه دوالمونونه بلکې واده نه کوي ظال ماهله مشرکان مشر زاری ي دي بعض د هم بعض بعضې د دوی انغ پیرانو میانې بعضن بعض موردانوله شاگردان وله الله غوره مګه دو کې دو کورکي چې الله ویللی چې پیر به بعضې مور دی الله ویللی چې پبلان کېزیې موا دی بلک مولیان خ به د فییسسبوک دی زمانه کې خاار وک چې دا خبره کې چاارالله کوی د کوه کده دا, دا کفر کي د لدوي تشته دا خبره کوي چې هر سال لا کوي وځه د قران د ثابتوم یو مولاده کوټه مولاده وې زه د قران ثابتومه چې دا خبره کوي چې هرته زمور الله ده کنه دا کافر نه پدې خبره باندې پوه شو د خو په وې نه دي چې سره کما دلیل وران کړي نه دي صرف خبره داوایه کړي د صرفه دلیل نه دی ویل او دوی وځه نه دي پوه شو د اړنګ سورته مخکلات شي لگا پښتو ګوشټه مې سيپارې او لنې صورت احقاف د شپږ ګوشټه مې سيپارې اولنې صورت ده شپږ ګوشټه مې سيپارې اولنې پانه وګورې وسلنده شپږ ګوشټه پانا آيات نمبر چلورم صورت احقاف کول ورته وای پیغمبره ارایته ما خبر را مالا ما تدعون من دون الله د هغه چا چې تاسو رامت کوی بيد الله نه خبر را کماله ارونه او خایا ما ته مازه خلق مینه پیدا کړي دوی د مکینا څه پیدا کړي کوم ماشه کوم مچ کوم تیگا کوم غر کوم ستوره پیدا کړي چې ته د عبادت کې عمل لهم شرک فی سماواته ماغه خبره عمل لهم شرک فی سماواته آی دوی برخه د پاسمانونو کې کوم اختیار شته سره ایتونی به کتاب من قبل هاذا راوړیو کتاب مخکې د نه چې قران مخکې ما یو کتاب را لګلی چې پلانکیزي موارد پلانکیزي موارد قوم قوم او چاوسه کوم رات کومه او اثرت من العلم یا یو اثر د علم د پخوانونه موسی السلام دا خبره کړي عيسى السلام دا, دا ویلي دی ابراهيم السلام دا مسله کړي ده د پخوانونو د لري نقلي خورانه ککنه این کوم تم صادقین کچره تاسو ریختنی نو مخکو غره و من ازل ممن يدعو او سوق د غټ ګمرا ممن دا غا چانه يدعو من دون الله چرامات کی بيد الله نه منا غ سوق لا استجیب لو چې کابلتانی شي کوله د ته یا علی مدد تا کولتانی شي کول نه توختانه غټ ګمران نشته الله وی استفهام انکار ده چې سوق د غټ ګمرا بل د دین غټ ګمرا معلوم ده نه الایماتو الایوی چماته دنه غټ ګومران نه معلوم وجه علال دنه غټ ګومران نه معلوم نو ما طلبه معلوم شینه دنه بل غټ ګومراشتنه اوی راوی وي دا مونږ یادې وېدو چې دوی وې مونږ منه قران ایتونه فټکې مسلمانانو باندې مونږ تخپل فټکې کې بده ایتونه مونږه تا بیخی یادونه زہ مونږه تاسو ته نوم بیخ تخبل پکې فټکي کنا ومن ازل ممنه او سوک د غړ ګمرام ممن دغه چانه يدعو من دون الله چرامه کې بيدال لانا من هغه سوک راغه سوک را مدد لا استجیب له چې ګبلتانه شکوري ده اې لا یوم تر ورځې در قیامت پر قیامت پرستا قبول تنه شي کو ته ویهکانچی یا لی مدد یا لی مدد ته ویهکانچی رسول الله مدد تر قیامت پرستا امداد دی شووله او هم ان او دغه اولیا چی دوی رحمت کوي ان دوههم غافلونه ته دوی د دو بلې نه به خبر دی د خو وی خ... خبر دی د خو بابا خو خبر دی من د حال نه الله خو چغاسته د نه بیخي بیخبر ته چی یا لی مدد علی رضا سره چیغه نه بیخي بیخبر دی چی چا مته یا لی ویل کنه پوښه د چې یو يا رسول الله مدد اغه ستازه چې نبی خینه خبره ده. قرآن وی او هم د نودا مولات څخه د کبیري ودینه مراد بوتان دي او او دوی هم لا فستیجه د بارځه اکلمند د پاره خان کدی نه بوت وه کنه نو هون نبرغلې وه او هن ان دعوې غافلون غافلون ک بیا وونون جما اکلمند د پاره بوت د پاره خدای الفاظ نه سي استعمالي ک کوم پیره زما مخکره دا خبر وکي چې دا یاتونه دینه مراد بوتان دي مزا به دال کوته چې په خپل قرآن نه پويږي یو په قرآن خو به خینه پويږي بلته په چې پدې مدرسه کې ته ته کلاون دي عربی او صرف وا ته په قاعده نه پويږي به خي دا قاعده استعمالي کې د بوت د پار نه بوتي به جانه شي کنه دا د الفاظ یو بیجانه شي د پار استعمالي کې نه بيخي ته څنګه دا د د عقل د پار استعمالي کې وې او مرکه ادمه خایته مګورې وېزاه وېزاه او کله چې راځم کړي شی خلک کانو نو شی به د اولیاء لههم د مشرکان او اعدا اندوخمنان وکانو د اولیاء د پیر بابا په وستا دوخمنی دغه علي رضا له نو په وستا دوخمنی قیامت پر روزمانه دغه لوئیز وان د هنه خلک دی کنه رې په نېکې کو شک نشته لريخه دا په دشمنی نبی ده نبی اسلام چې پیغمبر دې تاره تاره مدد کړي ده بستا دشمني وکانو او شیبد اولیاء به عبادته یې ما په عبادت د دوی باندې غور اواز کول ته عبادت ویلي دا راه کول ته عبادت ویلي کافرین مونکر اغاولیا به چې ما غوسته اواز نه درول ته چې ویلې یم علی مدد زخه به خبره یم یا رسول الله مدد چلی ویلې زخه نه خبر شوه ته ما د غاک کرده تا چې ویلي لو لو لو ځوان را ورسېږي د لوی ځوان به چې ځونه هم خبر شوه ان ستاسو د عبادت نبیخه منکرشي تا چې هغه سجدې کړې دي بابا به چې ځو خدای سي ځونه هم خبر شوه ستاسو د عبادت نه د غولیا منکرشي الله وي پیر بابا دغه لوی ځوان دغه دغه نور به شي دغه صورته تور وګورل وګښتمه سي پارکم سي مخکځه سو تور که تو او تور آیت نمبر 33 مطالبه کوي دلیل چې دلیل راوړه خلاصې دي نه شي قران د شرک جړیو باسي او انسان مطمئن کوي په خپل د دلیل باندې انسان ذهن مطمئن کوي په دې وجه باندې قران معنی ټکوې ور قران وي چې ما دا قران د لګلې د لپاره ليثبت الذین نامنو چې ایمان والک مضبوط شي د سی آیتونو چې تواور ته مضبوطی کنه په خپل کې د باندې مضبوطیږي با. او چې قران ني نو ته چې الله کې یقین او مخلوق څخه نه کې علانه د کډنو یکنشتو د مخونو د کډنو یک نو یې کنه په کله باندې پوه شئ د قرآن او شاګردو سره مخ شو و سر و تاسو چې دوه مړه مونږ وایو 4 مونږ وایو 4 زمور الله تاسو طریقه سي نه ده د دوه سخته طریقه منځ ده نه ده پوه شئ نو هغه شروقان شاګرد وي و چې ما د چخه سیدا وي بیا به په کوم چې مونږ طریقه سي ده کو تاسو طریقه سي ده وي یو ورځ د خپل کار روانو ملګری وو وي راوان شو لکه مخاله راغو وایمو چې تراځي درته هیما چې نا دا شرکت درنه نو زموږه ته راغوشه زم پویو شرکت نه خو تراشه ماته مقصد ده و چې کځه تراونه ته د غلاف چې بابا باندې فروت ده د لری کا ودانه روا ده کنه د قبر باندې حدیث کی راځي چې پخ قبر باندې ناست نه روا ده په قبر باندې اباده کول نه روا دي د نه روا دي کنه نه روا دي خدای دغه دغه تنل ریکا چې په خدمت ننل ریکا و دې وشو کرکم کی و دې کرکچل کی د شرکت ته دا يردا چې ته وې بابا مې تباكي دا يردا چې دا بابا مې تباكي وي مال کومال بابا ته وي اما ځکه چې د سړی شي کوله او ته چې دا دار ته نه کوم دغه دار شرپ دي او قران دغه دار د انسان نو باسي دغه د انسان د مخلوق نو باسي چې الله نه وډرشه مخول مړارېګا قران دا کار کوي دا اوس پوښېم په تدې کا او تاسو په تدې کا دا فرق دی په باندې مسګور آی سورې تورو коре ایت نمبر دریدرش ام یقولنا تکوله ای وای دی چې ځان نه جوړ کړی دا قران محمد اممنتې ځان نه لګیای ځان وې ترجمه کوي ځان خبرې کوي د نبی اسلام تم مغه ابو جهل ابو جهل اره دلکی ابو جهل نبی اسلام ته سوی چې دا محمد ځان نه لګیای علی سلام دا ځان خبرې کوي ځان د مسالې کوي چې بابات څلشي کوي اونه نه وي دوی ځان لګي د قران مخه دوی دروغ وي هم یو کولونه تقوله اي وايي د مشرکان چې جوړ کړي پیغمبر عليه السلام د قران ځان بل لا يؤمنون بلکې دوی ایمان نشته ده ځان نه دي بلکې سر کې ستا ایمان نشته زکات را ځان نخکاری زکات را خبر د خېټه خبر د خکاری فلیاتو به حدیث نو راوړې یو ټکړه د یو ټکړه خ... د خبرې مثلی په شان د قران باندې یو دلیل راوړه موږ د قران کونته چای کی ویری چې باباځي مو واره دي چاغه عقلونه نه اغانکل اغا تاسو تم شې او مطمئن شې یو دلیل راوړه کنه ان کانو صادکین کچره تاسو لريختنی ام قولیکو من غیر شی انه آیا پیدا کړې شې وی دوی من غیر شن به د خالق نه آیا دوی خالق نه ته مطلب ده یعنی عبادت خدا غا چا په کار ده چې دا د پاسه څوک نی الله د پاسه خوشوک نیش تک نمنګه زکه د عبادت کو هغه چا پیدا کړنه ده موږ زکه د عبادت کو ته چې د دې چا عبادت کې دا خو عبادت د دې پاسه څوک شته کنيشتا نشتا وشه د پاسه څوک شته د عبادت کې ام خلق من غیر شاین ا اي پیدا کړی شوی دی دوی من غیر شاین به د یو خالق نه جواب دی شریچ نه خالق نه بغیر خنې پیدا شي وي ام هم الخلقون یا دوی په خپل پیدا شي وي په پیدا شي وي نه په خپل پیدا شي وي ام خ... ام خلقو سماواتي والاردی پیدا کړی دوی اسمان نو ځمک اسمان پیدا کړي جواب دینا بل لا یو... لا یوکنون یو... یو بلکې دوی یقین نه کوي په رب خپل باندې دله په کتاب یقین نشته کنه جواب در سره نشته کوم چې نه ایم نه هو یقین نشته به ان دوم خزه ان دوی سره خزانه دروسته دي او باوا سره خزانه دي بابا سد بچو خزانی دی بچو بابا سد عزت او ذلت خزانی دی الله وی ام اینده هما ایا هم هم راوری خه هم هم امار اکلمند رجه کوم لفه انسان اکلمند رما مخلوقات دی انسان جنات ملائکه کوم اکلمند لچ کوم سیرا استعمالی گه سیری وری ام ایندهم خزائنو ایا دوی سره خزانی دی رب قدر رستا عام هم المسيطرون يا دوی دوی موارد خزانه د الله يا خزانه د الله دي خزانه د الله دي دا دوی دوی موارد کړي دي کوم ځکه لري او خه عام لهم سلم يستمعون فيه آیا دوی له پوره د اسمان ته يستمعون فيه چې دوی دل کوي پاغه کې تفسر اسمان ته کوم اندر پیا ده چې بږي خې اسمان کې د خبري اوري چې باباځي موارد دی روزانه نه نه بابا کې یو ان کر دانو بابا را وته کر د وونو بابا را د یو شی بابا را وته کر د بل شی بابا را وته ایا تاسو را د اسمان لا چا کې خې جوه کې مې خې او نه ویني زموران رو باسه فلیات مستمعون بسلطان مبين نو را دی ولي یو غک خودون کې د دنیا بسلطان مبين په دلیل خار سره خته تا غوغي خيره مغه هغه ته د وردل یا دلی راوړه وړاندې کا دا ډیر آیتونه چایي کې الله مطالبه کوي د دلیل چراوړه بې دلیل خبرې مکوو کوم مسله چې کې به دلیل پېښ کا وبدي ځکه الله وي وين کنتمه کچره تاسو فیر بن په شک کې مم ما د هغه مسلېنا يا د هغه کتابنا نظر هغه مسله ني توحيد مسله او عبود ربكم دا مسله او مم ما ني هغه کتابه قران نزلنا على عبدنا چرا لګل موږ په خپل بنداباندې نو فاک نکتوي چې د تم پدی کې شک کې نو فاتو به صورت نه نوراتلو کې په یو دلیل باندې مې مېسلي په شاندې قران باندې په خپل داوا باندې د دلیل وړاندې کړ ود عوش ودا او روع بل خپل حاضر ناظر تاسو یعنی شهدان مراد خپل باباګان هغه ته چې حاضر ناظر ښکاری په هر ځای کې موجود هغه دیم روع مده بابا سوال ک چې بابا بلانکه د نومونی پلانکه ستا کرامت نومونی ستا زمواري نومني دليل راکه چې دا زموټمين کما کی نه وتا خوښوي دليل ته نیو وړه مو خو دلته دلغت کنه قران من چې الله باندې د الله په اوه د من ویلاړی مو خو دلیشته کنه الله موږ ته دی الله خپل ربوبیت ثابت کړي دی خپل اولويته ثابت کړي دی ته بابا لکه چې خپل اولو ثابت کی خپل ربوبیت ثابت کی خپل زمواري ثابت کی کی نه ودعو شوده کوم او رب بل اخبل حاضر ناظر تاسو من دون الله بدالانا بل ذکر راځي په صورت هوت کې چې د قران مدل صورتونه راوړه ځه اول زکه د عربو لس د قریشو لست کبیلوی هر کبیل دی یو دلیل راوړي چې کدا هیڅ ناکام شو د سور بن اسرائیل کې بیا الله آیت نه عطا اتیا کې الله ورته وي چې د پیغمبران دغه جنات دغه ملایکی دغه انسانان د حشرات، ټول الله نه غیر در ټول دنیا راجمه شي او د قران غو دلیل وړاندې کوي ځي ټول پکې راوسته پیغمبران هم پکې راوسته ناس وی ناس که ټول خلک دې کنه دي ټول راجمه شي د قران غو د دلیل راوړي نو واده شوادہ کوم اروبل خپل حاضر ناظر تاسو من دون الله بيد الله نه ان كنتم صادقين کچره تاسو لريختنی په خپل خبره کې خبر کریختنه ای ویل راوړه ده نو بدی آیت کې موږ نه چلور خبره وکړې یو خبر موږ وکړه اسبادت د رسالت یو خبره موږ وکړه صداقت د قرآن درېمه خبره موږ وکړه دلیل وحي او څلورمه خبره مطالبه د دلیل وا بزای یو یو آیت به سوال وي ان شاء الله و ان کنتم فی رایبنا او کچره تاسو په شک کې میما نو میما کې موږ دومره نه یو میما کې اشاره د قران له او یم ما کی اشاره د اوبودو مسالې ته د مخکې کومه مساله بیان شو آیت نمبر 28 کینو ګره و ان کنتم فی ریبنا او کچ ریتا سو په شکې محمد اغه کتابنا کوین قران نزلنا چې موږ علی علی اب دنا په خپل باندہ باندې نو علی اب دنا کی اثبات د رسالتو شو دا زم ما بندر د زم ما پیغمبر ده دا ځان خبرې نکي ته پیغمبر اسلام پیغمبري ثابت شو اثبات د رسالت او یم ما د قران بیان شو او دو ماه وین كنت او کچې تاسوفیره بن تاسو بند په شک کې میمه د هغه مسلی نه کو مسله کو مسله او بدورببه کو مسله چې بعدې خپل رب یومې کچې تاسو په شک کې میما د مسلی نه نهزلله چې مونږه را لې داله بدنه پ خپل بندبانې دا مسله مخل بندله ورک چې خلکلی بیان کاه نوف تو تشک کې که نه نراتلو وکې په یو دلیل باندې من من مس دی پهشان ددي قرآانه. قران دعوة چه سرکم داوا ثابته ی تیم دغه ثابته قخله ود او شو دا کوم او ر او بل خپل حاضر ناظر ستا سوغته چې هر ځکه موجود خاري اته چې هر ځکه حاضر ناظر خاري شهید مطلب موجود کنا د تا خپل حاضر ناظر دی را ولغه تو سوال وکه چې پلان کې دین منی من دون الله بیدلانا ان کنتم صادقین کچره تا سورختنی